Hej hey och välkommen till filmpodden nummer 60. Känner Gustav. Hallå Per. Och känner Henrik. Hej, hej, hej. Har vi någon Vicky? Ja, jag drar lite information. Alltså, jag har följt här ett tag på sociala medier. Nej. Och då bildar man sig en bild. Alltså, då bildar man sig en bild av konstig uppfattning. Man målar upp en bild av det, Så jag tänkte beskriva den här så att får se hur bra den stämmer. Mm. Du är från Skara. Mm. Flyttade till Stockholm för någonstans mellan 5 och tio år sedan. Jobbar mm. i köket på Norra Brunn. Mm. Där du skojar runt med komiker som muserar där för och efter sina gig. Mm. Och eh, dina skämt har uppskattats så mycket så att du till och med får klivet ut på scenen själv. Och eh, snart du ska du åka ut på din avskedsturné. Mm. Så det var ju en, en kort men intensiv karriär. då. Kan ja. säga. Better to burn fast. To, vad, vad säger du? Uh, ber, uh, burn out då, and to like to fade away. Better to burn out and to fade away. Mm. Som Lilian sjöng i. Hej, hej, my, my. Mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. Var det någonting som inte stämde här eller? Ja, eller nej det stämde ju rätt så bra. Jag har jobbat mer i baren. Fast <laughs> mm -hmm. <laughs> och att jag flyttade till Lond London <laughs> för... kan det bli nu? alltså sju år sedan jag flyttade till London. Jaha. Och så, sen så flyttade jag till Stockholm. Men... Men du har du inte bott i Stockholm så många år då? Fyra år. Ja, mm. ah, okej. Okay. Tre år i London. Fan, shit. Vad, vad gjorde du i London? Uh, där jobbar jag bara och där var drummen och uh, att bli musiker <skratt> som uppenbarligen inte gick upp. <skratt> Vi ser ju alla fina instrument i alla fall. Ja, <skratt> ah, ja. Vi sitter ute på kollan. Det är mm -hmm. viktigt. <skratt> mm, jag sitter ute här och ser samlingen med sådana så här billiga instrument. Jag har någon så här... Eh, Jag köper alltid billiga instrument. För uh -huh. De går alltid sönder. Och så sen så gillar jag att samla på mig mycket. Istället för att ha en bra gitarr. Så känner jag att jag typ, så här, köper ett trömsätt för 700 kronor. Och köper, det, det, det står en orgel här i hörnet. I det här rummet. Mm. Som fan, jag hittade på blocket. Och det, alltså det är fruktansvärt snygg. Och fruktansvärt dålig. gammal och fin? Ja. En gammal elorgel. Ja. Och det är typ så här, de där ljuderna, det är som en liten Cassio. <skratt> <skratt> Men, det var värdena två fem, så jag tror att jag betalade tyvärr för den. Så att ibland köper jag dyrt och då köper jag dåligt. <skratt> <skratt> oh yeah. Men sen så är det som sagt stand-up som gick köksvägen in. Mm. Och så den där avskesstunionen, är kanske inte är någon riktig avskesstunionen egentligen, eller? Ja, vi får se ja. hur vi står ut med varandra. Ja, precis. Det, med Carl Stanley och Peter och Sandra, vi får mm. se. Man kan nog tröttna på dem. Ni har ju haft Peter med här, ja, Petter mm, mm. Han kan man bli lite trött på ibland. <laughs> alltså, vi har inte tröttnat på den timmen. Men, ja. Nej. Han är ju filmproffs, ja, verkligen. Ja, han Ska vi hoppa vidare på jobbintervjun eller? Ja ja. Vi har ju en sån grej ja. ja du ska tänka på en. Eh, någon slags karaktär. I en film. Mm. Säger vi va? Ja. en filmkaraktär. Och så ska du säga vad det är. okej. Okay, mm. okej. Okay. Och sen så ska du söka jobb. Som brandman. Ja. Okej. Okay, uh, okej okay, nu ska vi komma på här. Så jag är jobbintervjuare och du är. Okej okay, nu har jag kommit på en. Uh. Ja. Mm -hmm. Jag ska. Hej. Hej. Hej. Varför du sökt detta jobb? Eh. Uh, Ska jag vara ärlig i den här karaktären då? Ja, men leva in det Nej, Egentligen känner jag att jag skulle vara jävligt bra som brandman. Men jag vill också se folk brinna är väl mest. <laughs> jag tror jag vet vem du är. Nej. Nej. Nej. Inte rätt Inte här Fnåker. Ska få, får jag spoila att du pekar på en tatuering här Just på mina arm som är Joker, Joker som var för Bob Dylan egentligen. Fast nu... ja jag det, Men nu när man håller på med humor så är det istället så det var för humor hela tiden. Ja, <laughs> ja såklart. <laughs> Vändigappen efter vinden. Ja. Mm. Nej, men eh, jag att se folk brinna nu. Vi mm. ser nästan att de skadar sig inte så jävligt mycket. Rädda folk. Om jag inte får berömmelsen själv. <laughs> ja, men det, det låter intressant, ja. Ge en kort eh, beskrivning av ditt CV. Mitt CV, jag har inte jobbat alls direkt. Eh, jag sitter mestadels i en bar och dricker mjölk. Mmhmm. Enda um, jag kan tänka på är mina... Men han gillar inte att vända <laughs> folk Jag <laughs> dricker mjölk Med mina tre kompisar Eller jag använder ett ryskt uttryck På kompisarna då. Mm -hmm. Och uh, jag uppskattar Väldigt mycket klassisk musik Jag vet inte uh, Jag har också en orm hemma mm. uh, På kvällarna ja. Så kan jag gå ut rätt så mycket Och puckla på folk Jag tycker det förtjänar det ja, nu, nu jag. Jag är nu jag. Ja. Vilka är dina styrkor? Oj, många av mina styrkor är nog att jag är väldigt fokuserad och liksom, jag är en bra ledare i gruppen. Mm. Ja. Och liksom, jag vet vad som är bäst. Mm. Vilka är dina svagheter? Jag har inga svagheter överhuvudtaget. <laughs> vad vill du ha ut av ett jobb? Pengar. Pengar, pengar, pengar och kvinnor. Hur <laughs> väl kommer överens mina kollegor? Jag kommer jättebra överens med dem, enligt mig. Jag vet inte vad de tycker om mig. Så länge mig. du gör som du vill. Mm. Ja, eller, ja lite så, så länge jag har makten. Det. Hur skulle dina arbetskamrater beskriva dig? Eh, enligt mig, eller enligt dem? <laughs> ja, enligt dem tror jag de, nej, de hatar jag mig. De... De hatar mig något fruktansvärt. Hur tillförlitlig är du? Eh, inte alls tror jag. <skratt> <skratt> inte, överhuvudtaget. <skratt> Vad har varit dina största yrkesmässiga prestationer för här långt? Eh, det var nog när jag... Antingen när jag sjöng Singing in the Rain. <skratt> <skratt> eller när jag vad ska man säga, ner en kvinna med hans egna konst. <laughs> det är lite konstig konst va? Mm, det är mm. speciellt eh, symbolisk konst kan man kunna säga, ja, säga. Vad motiverar du att göra ditt bästa? Vad som motiverar mig att göra det bästa? Nej men jag är alltid, alltid det bästa. Hur som helst är det är liksom jag som är bäst. Bara. <laughs> det <laughs> låter bra. Jag tror det är Alex heter han, va? Mm. Alex DeLarge. Exakt. Just Klocka oh ja. det. Klockan jag var en bra val? Mm. Jag tänkte upp det sen, men jag såg ju faktiskt om den. Mm. Bara för några dagar sedan. Ja, den håller. Den, den håller. Höll, men jag håller den inte som Kubricks bästa. Nej, verkligen Ut, inte alltså. Utan, um, mm. men den det, är bra, men inte riktigt, riktigt så bra som många tycker. Äh, den, grejen är att den har någon sorts samtidigt väldigt bra dystopisk framtid. Ja, det att det, de det. Det. det enda nöjet de har är liksom är spöa och de är så jäkla själviska och mm. själviska. Alltså. Men jag älskar ju verkligen karaktären Alex. Ja, Alexander Delarge ja. som är från, vet jag, att det är från boken från början. Du. Mm. Så eh, Då våldtar han en tjej i boken. Mm. Och då säger han, I am Alexander the Large. Mm. Och då tog Kubrick det in Aha, i svettet. Okay. Så att han heter egentligen inte det. Boken, sen så, Clockwork Orange, vet jag inte riktigt vad det betyder. Det, det finns det... ju en svensk... Den svenska översättningen är ju apelsin med urverk. Jaha, nej. <laughs> jo, nej. Apelsin... <laughs> Jag har ingen, ingen har som aning om vad det betyder egentligen. Nej. Jag visste nog inte översatt med det. <laughs> Nej, bara så här. Ja, den bra. Det ja. bra. Fast Harry, det skapade ju hela den mods modsstilen också. Till ja. det. Fast det finns ju mycket roliga grejer i den. Ja, ja, absolut. Just det här när han hamnar i fängelset. Mm. Och att han sitter och är så fascinerad över Bibeln. Han tycker att det är så bra Bibeln. Mm. Och jag kan verkligen leva in... I Bibeln. Och prästen på fängelset börjar tycka om honom. Mm. Och så ser man Alexander de Lange leva in i Bibeln. Och han ser sig själv som en romare som piskar Jesus. <laughs> just det. Just det. Nej, det är jävligt roligt. Mm. Mm. Så vi hoppar vidare på riktig Henrik nu då. Mm. Ja. Vilken är din favoritfilm och varför? Oj. Det här är ju alltid så jäkla svårt. Man ändrar sig hela tiden. Mm. Mm. Fast en film som jag... Om man ska ta en favoritfilm som man kan se typ så här, ett tusen gånger om mm. resten av livet, om man blir så här: Här är en pistol mot huvudet. Nu får du välja en. Mm. Då är det nog den som jag sett mest gånger. Det är Picasso:s äventyr. Mm. Utav Hassa och Tage. Jag mm. har inte jag sett. Jag har gjort det är oh, den värsta svenska filmen. Då är det så att ta sig med Jag har inte sett den sen ja. jag var liten. Men den kanske är, är värd att se mm, Du vet jag kollade på den mycket. Som... Först kollade jag på den mycket när jag var liten. Sen så hittade jag den igen när jag blev äldre. Och sen brorsans ungar. De gillar inte tecknat. Mm -hmm. Så att de ville bara kolla på Picasso i äventyr <laughs> Så det var enda lugnade de Så att då kollade jag på den kanske, Jag kanske har sett den 40 gånger <laughs> De senaste två åren Ja mm. Och du vet, Lite Stockholmssyndrom <laughs> det kan nog väldigt mycket vara så om det, Att det blir tvingat till att ja. det. Det är Mycket härligt säger så. Favoritmat? Favoritmat? Oj eh, Vad säger man på det här Jag äter precis vad som helst Vi kör favorit. Just nu är mm. vad heter sån jättegod ost som man grillar? Eh, halloumi. Oj, oj, oj. oj halloumi. Halloumi. Mm. Mm. Det är det. Fast det är senaste veckan. Okay. <laughs> jag är så jävla flamsig på vad jag tycker det är. Jag snöar in på grejer lite så. Ja. Lite maniskt. Mm. Så halloumi är. Mm. Skostolig. 42, men det varierar också lite. Nej, <laughs> det är samma. Fast blir det inte så att fötterna de blir lite bredare när man blir äldre och lite kortare? Det kanske blir. Mm. Mm. Så. Att man blir så här plattfot med tiden. Vi, jag vet inte. <laughs> <laughs> Vi får lämna äta sen, för du är ju emellan. Vet, ja. <laughs> när vaknade du idag? Ja, jag vaknade faktiskt klockan... Sex tror jag var för Fem eller sex morgon nu. Har du åkt hit och kolla om du rör? Ja. Var ja, vi så trött över resan? Ja, oh ja, Jag sov ingenting på tåget heller. Och så oh. sen så jobbade jag fram till tre på natten igår. Mm, så alltså, jag sov bara, bara några timmar. Väldigt. Ja, för sen när man kommer över tröskeln så är det ja. bara så här, Då kör man bara. <här> du kommer däcka sen när du är däckad. Du kommer somla? Nej, är... nej, nej, nej. Nej, nej, nej, nej. <här> Hur dödar man en zombie? Hur man dödar en zombie? Oj, det är ju lätt. Det är ju bara hjärnan. Ja, bra. <laughs> sen får vi en Ja. lyssnare som har blomman, heter han. Ja? Som ställer mm. en lyssnarfråga till allihop då. Ja. Gustav, det ser du lite svaret. Ja, det lyssnar jag precis. Ja. Mm. Mm. Och då är ju då... Jag kan ta lite. Ja. Då är ju frågan, vilken film behöver ingen se? Och då tar jag lyssnarsvaren först här då. Mm. Då har vi Thomas Nygren som säger Kingsman, usel action, enbart svenska drottningens kommentar i slutet borde göra den bandlyst. Jag är lite på hans sida faktiskt med den. Det är ja. många som älskar den, men jag... Jag har inte sett den än. tyckte inte att den var bra, och jag håller med mm. om eh, kommentaren i slutet där. Jag, jag, jag har sett eh, Kingsman, uh -huh, uh -huh. fast uh, skulle man inte se så... Uh... Nej, precis. Um, Ariana Brunnell svarar alla Human Centipede-filmerna. Ja, men det mm. håller jag inte alls med om. Uh -huh, uh -huh. Jag tycker att tvåan Human Centipede har något jävligt... Fantastiskt mm. absurd i sig. Ja, det är lite Mjötta-styck här. Ja, och att han är så jävla. Den är svartvitt och den är bra. Vad ska man säga? Den. Är... Har de ingen. Eller, ja, eller har de väl? Jo, något sätt? Han i tvåan då är ju besatt av. Fick ja, va? Ja, ja, Han är, är besatt av den just Det ljusten, lite meta så. Ja. så ja. ja, och den är en snygg komposition och med. den, är, ja. den är, han, där, Jag vet att den första June var väl. Eh, Säljtexten är it's, it's Surgically accurate <laughs> Och så sen så tvåan var jag så här, It's completely unaccurate <laughs> Så att han står och Trycker ihop röven och läpparna Med så här häftapparat är, mm. är <laughs> uh -huh, Ja men det är en kul idé i alla fall Ja men ja. Jag tror att det, är... Kul, ja, det är en intressant idé mm. Mm. Ja <laughs> <laughs> Jag det, vet inte Det är en kul film att göra Ja mm. det tror jag nog med ja, eh, Jim Andersson svarar toppkan, utan motivering. Nej, det är bra. Ja. Eh, Lina Rydenwald, parfymen, så jävla dålig som man blir förbannad. Nej, jag, håller... jag håller inte här. Nej, med jag gillar också den. Också det som jag gillar i parfymen mm. är att, de, att personer dör och att det är någon sorts vad ska man säga, nästan nihilistisk syn på hur de dör. Typ ja, där dör den. Det är ingen mm. större grej utav det. Det är mm. bara så att de försvinner. Att mm. Man gör inte stor grej till det i filmen. Så mm -hmm. jag tycker att det är väldigt franska nya vågen över att göra en sån. Här. <laughs> <laughs> Men det här filmen är den där den här är en väldigt stor grej i slutet va? Ja, Alla ligger i ormbror. Ja, ja, ja det, det bara som... så ligger och tråkar. <laughs> ah, shit, <laughs> vilken film. Ja. Det var ja, ja. ja. Eh, Andreas Larsson svarar Doomsday. Har vi inte sett. nej Jag förmedlar för mig den var ganska underhållande i början. Och sen... Mm -hmm. mm. Blomman själv säger... Daybreakers, mm. har jag inte sett heller. Jag tror jag såg den för... Vampir. Ja, jag tror du pratade ja. om den. Och den var inte bra alls. Med Hawke, ja, Ethan Hawke. Hej, Ethan Hawke. Jag tror det är samma regissör som gjorde den här, uh, också med Ethan Hawk, den här som alla älskar. Predestination. Predestination. Mm. Mm. Ja, den är inte. Och Kenneth Ivarsson svarar hard asfalt, eller så kan den kanske uttalas hard asfalt, för det var en norsk... Mm, ja, som jag inte har någon aning om vad det är. Men det låter som det är Fast and Furious och... på norska. <laughs> ja, <laughs> Men det var någon drama, <laughs> någon norsk drama, mm. jag, jag vet inte. Eh, sen tror jag vi hade några till svar här. Vilka mer om inte tyckte om? Det är svårt, Vilka... Bara om de inte tyckte om Topkan, att de inte tyckte om den... Det är konstigt. Ja. Det är en riktig klassiker. Så att den borde man ju ha sett bara för att kunna fungera i sociala sammanhang. <laughs> ja, precis. <laughs> så att när någon säger Maverick och Goose som referens <laughs> så att man inte står där bara så här, vad, vad pratar då om? Ja. Så vet man. Maverick och Goose. Mm. Okay. För då det, kanske man inte behöver se det. För nu har jag sagt Maverick och Goose. Så det är... Ja, då kan man Lite kurs <laughs> Men jag har några till här. Mm. Uh, Vi har Lucas Asterlund då måste vi säga som vanligt. Från Syrikorset. Ja, Bra podd. Mm. Eh, ah, vad snabbare är jag. Har ni ökat takten eller är det jag som är seg? Eh, han som är seg va? Att, tiden går så snabbt. <laughs> Nej, jag vill inte öka takten på direkt. Ja. Nej. Eh, hur som helst. För cirka fem år sedan fick jag och min fru för oss att hyra den nya Åsa Nisse. Vi stod ut i cirka 15 minuter sedan stängde vi av. Det är det absolut sämt jag någonsin sett. Ganska tråkigt då jag faktiskt kan uppskatta serietidningarna. Och så ställde han en fråga här också. Så vi tar den nu Ja kör på Vilken är eran bäst? Vänta vi läser Toms svar också ja. Tom Grunier också från styrkorset ja. Finns ju så mycket man skulle vilja skriva ner Men jag har väldigt norsak nej då mm. uh, Lukas hade en fråga till oss också Vilken är er bästa science fiction film Tack för en jublet podd mm. <laughs> mm, Tack själv En jublig podd <laughs> ja, Vem börjar med det här För mig är det ganska enkelt tror jag att säga. Men för jag har ju... Jag har två Science Fiction-filmer. Låt mig säga. Min... 2001 och inte ställer Nej. Hej. Jag har två, två Science Fiction i min topp fem. Okej, sen. men ska vi ta ja, sämsta vi filmen min. först? Ja, det skulle vi kunna göra. Så ja, svarar då. vi på bästa Science Fiction ja. sen. Ja. Vilken film behöver man inte se, Henrik? Vilken film man inte behöver se. Mm. Det som är svår tanke i det här... Mm. Det, jag lyssnar på de pratar om exploitation-filmer, och om ni på Kalle Linds podd hade om det, som, han hade en bra förklaring om det att, är det en dålig film, mm. då kan man i alla fall roligt när man kollar på den. Är det en tråkig film så är det bara en tråkig film. Sen, ja, precis. Fast, I varje film så finns det någonting man kan lära sig från där mm. mm. mm. Så med, jag har mig från läst Quentin Tarantinos bok. Och han tycker inte att någon film är dålig. Mm. Han gillar liksom alla filmer. Mm. Han plockar, så han plockar den bästa av ja, alla dåliga filmer. Du, du kan det. hitta i någon... Det är så, i... Vad heter han? Ed Wood. Mm. Att... Han gjorde jävligt dåliga grejer. Men de är ju dåliga på en underhållande sätt. Ja, exakt. Mm. Och att han hans kompositionslösningar när han filmade, hade han kunnat ha en närbild på ett öra under en dialog. Mm. Och det använde sig liksom David Lynch av så mm. Så att Det finns till fast en film som jag inte har sett, som jag inte har något sug på att se mm. överhuvudtaget, det är Arn-filmerna. <laughs> <Hey, laughs> Nej, jag är med, men, med dem. Är det? <laughs> jag var statist. <laughs> ja. Ja. Då har du en anledning då Det <laughs> finns alltid någonting bra i film. <laughs> ja, kolla. kolla, det finns något bra i det ja. ja. Ska jag se dem då? Jag vet inte ja. riktigt. Du ju... Har du kollat på dem? Ja, det är klart. Mm. Jag, jag, jag, för att kolla vart man är och vad Ja. Fast är de bra. Jag, jag är så rädd. Ja. Vet du. Jag är rädd för svenska krigsfilmer. Ja. ja. För just den här budgeten att här, vi, amerikansk film, om du gör så här, en battle scene, då har du mm. 240 miljoner dollar i sekunden. Mm. Svensk film det är typ så ja ni får 100 miljoner kronor, och då ska ni göra en <laughs> <laughs> Nej, men jag, perso jag personligen tyckte jag inte att den var dålig, men att den var så här mitt emellan, och det är väl mm. kanske just de filmerna som man kanske inte behöver uh -huh. se. Ja, det är svårt, det är svin, svårt att säga till någon att de inte ska se en film. För det är någonting när man har sett filmen, mm. så har man levat den. Till och med han som sa att jag, sett, jag gillade inte åsa Nisse filmen mm. Mm. Så har han nog ändå fått någonting ifrån det. Ja, <laughs> ja, kanske. Jag menar, det är så svårt att klanka ner på filmer ibland. Mm. Allt är ju individuellt också. Mm. Ja, verkligen. Mm. Men det var någon som Gustaf höra det med den är Den är okej. Okay. Mm. Den är bra för att vara svensk. <laughs> ja, just det. Sen så får jag gå tillbaka för till våra lyssnare. För du var ju en lyssnare till här. Men han la ut en bild. Och det här är ju inget bildmedium. Så jag vet inte. Mm. Vi får ta Vad han för bild? Han höll upp en bild på filmer som han hatar. Mm -hmm. Mm -hmm. Och då, det blev lite bråk nästan i eh, kommentarerna där, För det var bland annat Forrest Gump var med på den här listan. Mm, men det är ju som, eh, det är ju, eh, vad heter han, eh, som har gjort alla de här eh, Michael Bay. Mm. Det, det är ju lätt att hata Michael Bays filmer <laughs> eftersom <laughs> det, är ju, det är ju humor i mina ögon. Mm. så det är, men det är typ så här, man, man blir underhållen för stunden. Det är väl som en drog kanske, fast ja. sen efteråt så kanske också är det som en drog att man mår lite dåligt och lite skamsigt efter <laughs> <laughs> Ja, lite baksmälasen. Mm. Ja, ja. Vem var det för utbilden? Det var Axel. Ja, det var det, jag tänkte ja. det. Axel, han är han har fyllt sexton nu? Ja... Han är nog våra yngsta lyssnare, men han är en av våra mest kunniga lyssnare. Ja, oh, <går> han oh, är ju... Han är riktigt... Alltså, han, han, och så ser han ju... Han har ju sett 600 filmer i år, till exempel. Ja, oh, fan, jag älskar filmnödar, alltså. <laughs> <går> ja, men alltså, på ja, riktigt. Är det är ju... Ja, men ja, precis. Vart är vi? Är vi klara med den här segmentet? Vem valde du? Ja, Nej, vi, ja. Vi, vi via, ja jag säger men... nog Boondock Saints 2. Ah, mm. inte har inte sett. Har ni sett Ja. Den är ju svinbra. Mm. Tvåhör Men de var samma killar ja. va? Ja. Ja. Men de... Nej. Och det är väldigt enkelt så kanske att många uppföljare och många remakes är ju att man kanske kan skippa. Mm. Ja. Förutom Titanic 2 då. Den hade vi om som läxor. Ja det <laughs> den har vi <laughs> <sett. laughs> ju ja, Kolla. Och den var ju rolig. Ja då. exakt. Ja. Det är typ så här Eller du tyckte inte att han var rolig Nej, jag vet inte om det. kommer kommer tillbaka riktigt. Det är om vissa grejer var så kul som det där att den är vågen färgade sig i typ 1300 km. Mm. Ja, men, det är sånt där som är fantastiskt i det, mm. de bara, Man vet ju att de som har gjort filmen också vet om hur det blir. Mm. För, eh, de skickar in liksom så här, det, manus, doktorer... Och ska fixa till manuset för att det är bara någon rik persons unge som säger så här I want to do Titanic 2. <laughs> And I got shit loads of money. Yeah. What's the script? Well, it's gonna to sink one more time. <laughs> <laughs> Okej. Okay. He's pitching. Och så så här, och sen så kommer in någon manusdoktor och så sen så blir det Titanic 2. Men det är en grym den då. Vad kan du säga sing one more time. Uh -huh. <laughs> uh, jag tror att uh, pitchen är uh. history repeats. itself uh, precis. <laughs> <Backlinen är>. uh. <laughs> men som du sa där, med att regissörerna vet om att de gör en dålig film. Mm. Det finns ju även exempel på, vi har ju pratat om Neil Breen mycket. Vet inte om du vet vem, men, vet du vem Tommy Wiseau är? Som jo, Jo, det, jo, det. jo. The Room, ja. Jo, uh -huh. ja. Neil Breen är i samma kategori. Och det, uh -huh. Jag tycker att det känns Som att de vet inte om att de gör dåliga filmer. Nej, fast... De vet knappt hur världen fungerar, utan de liksom de, de gör filmerna ur sin syn på världen. Uh -huh. Det blir bara konstigt, det, men väldigt underbart. Det är ju som, det finns ju vad heter han, Laholms Fellini, Nore Norold. <laughs> vet ni <laughs> <vem det? laughs> Nej. Ja, ah, Ni där ute måste kolla på honom Och ni måste se Norold var ju, alltså han gjorde ju Filmer med att han hyr Liksom en här VHS kamera mm. Och filmade och klippte i kameran Så klipper är så här fruktansvärt dåligt Alltså han filmar om sekvens Och, så och så manuset är helt Helt Fuckat liksom. <laughs> det, det är liksom Det är så dåligt så att det blir liksom så här bra mm. det Är det gammalt eller? Ja det är 70-80 Tror jag det ja. mm han gjorde en reklamfilm sen för 118 100 vad det var så mobilt svar. Kommer ni ihåg den? Det var en jättekonstig reklam så här. Men vem pratar du med då? Vem pratar du? jag, jag pratar inte igen. med någon. Ja, jag igen. Jag igen. ja jag igen. Det är nog Norold som har gjort den reklamen. Ja. Men varför pratar du så konstigt då? Så var reklamen. Hon är skådis i Noru Noråls filmer. Jaha. Fast alltså när man kollar på det här så det är, det finns på Youtube. Det är fantastiskt. Det måste jag kolla upp. Ja, får vi kolla upp. Ja. Och då tipsar vi till dig, tipsar vi att kolla upp Neil Breen. Ja, Neil Breen. Just mm. då tipsar vi. Oh, ja, du gillar inte <laughs> de andra så gör det, är, ja, men, jag... det är komiskt guld. Mm, jag älskar sånt där alltså mm. Jag älskar sånt, The Room är helt fantastiskt Ja då kommer du de här Jag tycker Neil är nästan en, ett snap längre ja. Det finns någonting i varje scen som är helt stört ja oh, mm. vad härligt alltså Jag mm. <laughs> lite det här fyr alle som Peter Wahlberg ja, någon typ så Att någon klippte så jävla konstigt för. Mm. Det finns något jävligt roligt i att klippa Och att hans nästan lite lynchaktig Ja, verkligen alltså. Mm. Det är ju någonting... Bankfirag, det var ju helt sjukt. Ja, det, alltså de klipporna är så jävla dumma. Men det är det som är så jävla roligt. Att vet man att man inte ska klippa så om man gör det med flit för mm. tv, då är det typ så här. jag håller upp händerna och bara, kör ja. ja, på. ja. Nu, jag tror vi har avhandlat den uh, nu. Ja, de började mm. ju gilla gav frågan. kanske lite diffusa svar, men det får vara så. Ja. Mm. Sci-fi-frågan, ja. ja. får inte glömma. Ja. Alien är med i alla fall. Alien är med och uh, Blade Runner har jag aldrig minnet. Mm. Båda de är på topp fem, så någon av dem. Någon sci-fi-fan, det är svårt. Nej, nej. nej. Star, Wars. Ja, med, Star Wars måste man väl ta. Ja, det måste mm, vara faktiskt Men de är inte över för mig. Eller ska man ta blicksgården <laughs> Nej, den hade vi ju ja. också i läxa faktiskt Aha, det... För någon månad sen, Men jag orkar inte se klart den Hur är du inte Åh, mm. oh, du missar ju slutet när Queen kör bröllopsmarschen där. Nog Och de fina kostymerna. Jag kanske. Mm, klart någon gång. Också, ska jag, får man spoilera programmet eller? Ja, Du missar, du missar också när uh, Max von Sydow får ett rymdskepp genom magen. <laughs> Just det. Nu har du sålt in det, <laughs> det, det, Vad heter du? General Ming tror jag nere. heter. Ja. Hail General Ming. Och så har han sin ring som man... att <skratt> Man vet inte riktigt vad den där ringen gör det är typ, Han kan skjuta någon sorts laser på den Fast det inte Ja nej, är jävligt luddig det, det, Ibland så tänker jag så Nu flummar jag ju lite men så här, Mad Max von Sydow mm. har eh. du Mad Max von Sydow? <skratt> <skratt> Mad... <skratt> Mad Max von Sydow ja, det, jag, Vi lämnar det okay. vi, Jag pratade om detta någon annan gång Så jag bara halkar in på det igen det är roligt att han spelar träd i Game of Thrones I alla fall Spela Ja, det gör han ju. Mm. Mm. Mm. Hej, är Max Maxson Syd ja. Som har varit med i alla Bergmanfilmer, Exorcisten och en av de största skådespelarna i modern historia. Ja, är du sugen på att spela trä? <tryck> ja. vi kanske sluta droppa in där så han hade inget. Mm. Vet. Mm. Att... <tryck> <tryck> mm. <tryck> med. Ja, vi har ett Från Johan Veilander. Ja, perfekt. Han har ju varit lite absent. Mm. Men nu så har han, som man skriver nu. håller på att lyssna i kapp avsnitt 55-59. Vill bara bekräfta att Gustav har rätt om Scorseses Hugo och Resan till månen. Avsnitt 56 i en parentes. I Scorseses film går de båda ungarna och titta på Resan till månen. Och sedan föreställer, sig, föreställer den gamla gubben som spelas av Ben Kingsley, George Miller. Det finns en verklig historia bakom intrigen i Hugo, det vill säga att Melier slutade göra film men att han på gamla dagar uppmärksammades för sina barnbrytade filmer. Det är ibland resan, i resan till månen. Och fick upprättelse. Är inte såld på Scorseses film Alldeles för långt långtråkig och med Sacha Baron Cohen i någon slags parodi eh, på den där franska polisen i Allo ängliga Allo, armén. Den grafiska romanen av Brian Selznick är mycket finare. Det visste jag inte ens om att det var en grafisk roman, roman men... Uh, för mer filmhistoria om miljö rekommenderas njuta films filmsutgåva av Resan till månen. med dokumentären och restaureringen av filmen. <laughs> Just det är ju det, men de har fattat för films förut, kan vi tillägga. Ja. För, mm, jag har sett ett... den här Resan till månen, både den färdiglagda och den ofärlagda. Ja, du är rätt kul att se den här fantastiska faktiskt. Ja, den är väldigt 2D, men den är fantastisk, jag säger. Fan, den är till public domain med. Mm. Mm. Så att, vill man göra en musikvideo, använder den. Feel free. <laughs> okay. eh, han la in ett PS också. Positivt överraskad över att Per gillade Antichrist Ja, det var jag med faktiskt. Ja, det var en överraskning. Det var ingen Per-film som men det ja. var det tydligen. Har du sett Antichrist? Mm. Vad tycker du? Ja, jag gillar det. Ja, jag gillar det. Mm. Eh, kvinnan är mm. <laughs> eh, ju... Jag, jag gjorde en film på Instagram häromdagen där jag använde soundtracket från just den. Mm. Eh, vad heter den? Lasha Piango. Mm. Mm. Eh, också but... public domain? Nej, det är inte. <laughs> ens, <laughs> det är bara <laughs> jag har Lasha -la -la. Ja, det är den som är i det jag. Mm. Ja, exakt. Mm också att han gjorde specialinspelning på den så att han är mycket längre utav någon tuva eller något sånt. Jaha, okej. Okay. Mm. Står också i Ja, så, nej. <laughs> <laughs> jag, gjorde, jag gjorde faktiskt en... Uh, en frame-by-frame frame, uh, <laughs> remake av <laughs> <jag> det. <hade laughs> <dör> i <sig. laughs> med mig själv. <laughs> <laughs> mm. <laughs> sorgligt, jag stod och... Uh, ja. Ja, ja, precis. Mm. <laughs> Ja, det var det vi hade från lyssnarna, va? Ja, det hade vi något mer? Nej, jag tror det var det. Mm. Så vi hoppar vidare på nyhetsslag då? Mm. Jag har som vanligt inte så mycket, men jag skriver till en sak här. Ja. En nyhet till alla älskare av potentiellt pretentiös film. Så har Terence Mellick gått ut med att han ska göra en andra världskriget som ska heta Radegund. Mm. Radegund är något, jag googlade det, det är något helgon som levde på 500-talet i Frankrike. Oj! Så jag vet inte vad det har med saken att göra, men... Mm. Det var det jag fick fram i alla fall Jag, På tal om sociala medier och sånt Att jag följer dig där Så mm. var jag inne på Facebook och kollade Ja. Då hade du lagt ut någon bild Med en hel hög med filmer i famnen Ja Det, det var mycket Det var mycket skit ja, det... mycket katastrof och skit När jag filmade det där, <laughs> jag, hade i... jag var och handlade med Min vän Dominik Mm. Och han är ju Väldigt presensiös i filmerna mm -hmm. Och vissa filmer av dem som jag köpte Var i, som jag sett innan Så jag bara kände att jag ville ha på DVD mm. Men du vet, han, gick, han köpte 32 filmer Jag köpte <laughs> 16 Ställe i, i På Östermalm Som heter Bailando Som mm -hmm. har funnits kanske i 20 år Som lägger ner nu Och de hade ju liksom, ja, okay. liksom Alla grymma filmer så, ja, Då gäller det att passa på det. Ja, ja, fan Alltid som jag kunde hitta med. Åh, fan, Fellini. Han köpte upp Al Kislovski. Hittade Akira Kurosawas Ran. Den mm. är fantastisk. Ja den är bra. Igen. Amarcord, La Strada Och Bleck Trumman. så såg jag för många år sedan. Mm. Den gillade jag inte då men tyckte jag var obehaglig. Ja den är ju jävligt obehaglig. Ja. Den är fruktad för, för att. Jag läser inte på... Har du sett den? Nej, jag sitter bara och går ja. Jag har inte alla som vi har nytt Alltså, till, när man ser den... Jag hade inte läst någonting om något sånt. Jag fick bara från Dominik som sa... Den här måste du se. Mm. Uh, Jens Sjögren så också... Ja, jättegärna till mig med att Den här måste du också se. Den är fantastisk. Och så när man kollar på den... Den är jävligt fuckad. Ja. Och i början så trodde jag att man skulle... Vara på samma sida som den här lilla ungen. Mm. Men det är ju jävla psykopat. <laughs> <Alltså>. <laughs> det är ju rätt barn blir som också. Ja. Han är ändå emot narcisterna och grejer. Fast mm. det är också typ så här, någon filosofisk synvinkel på det. Hur han jag minns ser knappt boxen. någonting från den, men jag minns att jag hade en obaglig känsla när jag såg den. Ja. Kolla, den ja, Kolla på den igen. Mm. Men, ja, men Per, du, ja, nu heller du kaffe Men du brukar ju ha en lång lista nu. Ja, kaffe, inte så långt Henrik. Något som du kan nej, komma nej, tänka. På som fan är. Det, så, tänk på. Så jag fått höra på, inom film. Jag inom filmen. Det gör väl alla. Alla älskar väl Quentin Tarantino. Mm. Det gör man ju liksom. Gillar man ja. film så gillar man Quentin Tarantino. Ja, det, ja, det gör är man. undantagsfall som inte gör mm. och, de så, och att folk humlar lite med att de tycker om det för att det är lätt att säga Quentin Tarantino. Det är nästan som att ha det på sin Tinder att man gillar Quentin Tarantino <laughs> så kommer man ändå hitta en bra person. <laughs> Men det är också lite som att säga att man gillar musik. Det är, liksom, ja, det är väldigt brett Ja, precis men i alla fall eh, har jag hört att Quentin Tarantino ska göra ryktas det om att han ska göra en eh, till sorts Inglorious Bastards blandat med Hateful Eight och Django mm. liksom att det ska vara utspela sig med svarta soldater då som har blivit liksom utsända av USA och de vänder ryggen mot både USA och Tyskland och de går bara ut på en jävla killing spree to kill the white man Oj, mm. alltså, det, ja, det, det, ja, det låter ju väldigt bra. Alltså, alltså, sen, jag, jag blir lite, lite kluven eftersom jag tycker att han, att han ska göra något annat nu kanske än att mm. fortsätta fokusera på västern-temat. Men, ja, men han gör det ja, fast, att, fast att det blir en ja. nazi-period. Blir det en nazi ja, Det ska jaha, vara underokkuperade ok. ok. Frankrike. Ja, det fattar jag. Ja, men då så. Fast det ska vara. Jag kan tänka mig att det kommer vara. Västernisperierat. Ja, ja, liksom... Också Django, liksom så här, mm. Black Liberation, liksom. Mm. Ja, jävligt coolt. Ja, men det om han ska krydda till extra mycket så vill mm. man ha att det är svarta kvinnor liksom, i det så att det blir så här. Mm. Ja, men sånt tänker han på faktiskt. Ja, han har ju väldigt man. starka kvinnor -karakter. Ja, ja. Mm. jag älskar det alltså. Så jag hoppar vidare på min lista då. Mm. Mm, ja. På tal om McIbeir då. Mm. Mm. Så han ska börja göra VR, virtual Reality. Mm. Mm. Vi VR-film alltså. Ja. Jag tror, ja det måste det vara men Ändå är det det skulle bli alltså. Mm. Jaha, så svårt för... Eh, nästan svårt för virtual reality. Jag är nästan svårt för 3D vet du, när man kollar ja. på det. För att de som är cinematografer eller som gör liksom, fotot, mm. de bestämmer ju vart man ska ja. kolla. Och så när det finns sådana här 360-youtube-grejer så här Jag har gjort en film i 360, det blir nästan som det här tv-programmet Nudlar och Nollotter som gick på <laughs> 90-talet. Så man kunde kolla på ettan och så kunde man kolla på tvåan samtidigt så kunde man byta kameravinkel. Jaha, cool. Och typ så här, det blir världens flopp. Ja, det det. ja, ja mm. för att vi, inte, vi vill inte välja själva. Nej, det är klart det, det är någon som har studerat liksom, cinematografins konst för att typ här, hitta den bästa bilden och så kan någon säga. nej men jag vill kolla hit också. Men, men vad fan? Det, du vet inte vet du vet, jag såg den här Ida. Ja. Jag såg oh, fan, kompositionen är den är helt jävla sjuk. Bra. Ja, det är en extra snygg jag sett. Ja, men då har du pratat om också va? Ja, men jag tror jag pratat om det samma. Ja, det är bara det du själv. vet, du vet <laughs> ja, man, man, man tappar andan när man ser det här. Det är så vackert, du vet. De bryter mot alla regler och gör allting rätt. Man mm. så här, huvudet längst ner i vänstra hörnet. Och så är mm. helt vitter runt. Det. Ja, det är mm. fantastiskt vackert. Ida. Mm. Ja. Mm. Den var ju oskarsmörminerad. Mm. Vann den? Den mm. kanske är till och med. kanske som bästa utländska. Ja. Alltså, jag tror att... Så, det, så, varför man tror att den vann? För att det var den som gjorde att turist inte kommer I, ja, det kan vara så också, ja. mm. I Oscarsgalan. Mm. Men i alla fall Michael bay reality det var här jag ballade. <laughs> förlåt, förlåt. Alltså jag svävar iväg. Jag tror nyheten var klar då va? Just ja, den, den, är, den är nyheten var klar. Är... Det är, det är, var... kul, avall... det är kul att prata lite om det mm. Mm. Helen Mirren är med i Fast Eight Det är mycket action-heter mm. nu. Ja. Det är väl det, det de fokuserar på. Men när jag går in och kollar, jag, jag går in alltid snabbt när vi tar spela in och kollar nyheter. Jag drunknar ju bara i superhjält och och sånt, jag hittar inget. Mm. Ja, gjorde men... är det gjorde ju oftast det. Jag du fram den här Terrence man like Ja, mm. Jag gillar sånt, fan jag gillar actionfilmer och mm. superhjältfilmer som fan. Ja, jo faktiskt. Fast mm. det får det bli för mycket. Ja, det är... men, det är ju, när man läste alla seriklinjer och sånt när man var liten så är det ju mm. som en dröm nu. Ja, ja. ja. Mm. Uh, Guardians of the Galaxy 2 är färdigfilmad. Mm, -hmm. mm. Snutten i håller 4 fyra, är det Görningen? Mm -hmm. Oj! Eddie <laughs> <Ja. laughs> Murphy, är jag. Ett av de två är i skrivbrott. Tror gör ja, jag. Jag ja, tror jag precis. Trean är på nöjesfältet, va? Ja, ja det har varit så lika bra. Nej, det finns ju den här scenen med honom eller sköna karaktären som säljer vapen till honom. Han ja. som också är med i True Romance. Jag tror att så. Ja, han. Nej. Han som får kokain i ansiktet i True Romance. Snutt, ni håller på trean, jag har sett absolut minst av dem. Så jag minns mm. inte så mycket från honom. Ja, han är mörkåriga bakoslikt. Mm. Ja, exakt. Ja. Är det jag samma från menar du? Är det han? Ah, ja, det samma skådare. Aha, aha. Jag ja. kommer inte ihåg vad han heter men är ja, jävligt jag bra. Jag tror jag vet vad du menar. Ja. han är något extra med honom alltså. Mm. Fast det är också väldigt bra i, i True Romance. Mm. John Logan tycker att han har berättat hela historien med Penny Dreadful. Mm. Ja, den som har ville. Så han lägger ner serien nu för att den inte ska bli urvattnad. Vad är det här för något? Penny Dreadful är en serie som går på... Den finns på HBO Nordic. Mm. Det var Showtime, tror jag som... Och den är ju... Eh, jag har varit lite tveksam till att börja kolla på den. För det är ju en sån här serie som jag inte brukar gilla med... Ja, skräck stanna. och fantasy och... Mm. Men sen så började jag och fastna nästan direkt. Den handlar ju om... Eh, det är ju väldigt kända karaktärer med som Frankenstein och... Mm. Eh, Dracula och... Ja, lite ström. Så, så den, alltså, public domain. <laughs> så den ja den trotsar liksom det här det, jag borde inte tidigare det, men det är väldigt väldigt väldigt väl gjort. Mm. Och Eva, Eva, Eva Green spelar ju huvudrollen. Jaha Green. Hon så, är, är hon gör sin bästa roll någonsin. Uh, vad heter han Görs Hartnett mm. Han är svinrå och lever Timo, han, fortfarande? han lever fortfarande. <laughs> och Timothee Dalton. Oh, ja, Eva fortfarande. Är ja. Ja, han och är med i Blixgården. Det är också där. roligt att jag säger det, blixtgården. <laughs> nej, mm. Och han gjorde också en väldigt, väldigt bra roll. Så det, ja, den håller sig i hög nivå. Timothy Dalton, den... bästa bond genom tiden. Mm. Mm. Alltså, mm. Det, vilken ja. var det? Hennes, Nej. Han gjorde två, va? Ja. Han gjorde tid för hemd och... Ja, inte hennes majställd som jag det var väl... Nej, George Sleysenby i gjorde va? Ja, han gjorde en mm. bara, ja. Mm. George Sleysenby och Timothy Dalton var väl... Ja. Ja. Mm. <laughs> GoldenEye var inte annorlunda. Hur hamnar vi här? Har vi pratat om Pelle Dredd för? Ja, <laughs> ja bara den där rutan är snygg. Jag har bara sett några avsnitt, men jag, mm. jag ska börja nu tror jag. Ja, är det... Är det Så den, den är för... alltså, den blir till säsonger sen det är slut. Ja, det är ju när de... Det så. Så det och det det sista avsnittet tar ju sens nu Så den är liksom färdig mm. Ja men det är skönt att de, att de Avslutar med serien Att det inte är för att budgeten går åt halv Precis lite. Mm. Det, det där... Nu har jag sett sista avsnittet Men jag och kompis Bromman har gjort det Och han mm. säger att det känns liksom som att det är Tänkt att vara så här ja, Och det är ju bra Det, det som är svårt med det är varför jag, jag kollar väldigt sällan på serier mm. Jag kan kolla på humo-series Kirby Enthusiasm* mm. och Sunny det ska jag bara säga, nyhet det kommer mm. en ny säsong av Kirby Ja, mm. ja det är fantastisk nyhet mm. det är ju bästa <laughs> nyheten idag Den. <laughs> Den, ja you made my day, ja. fantastiskt mm. fan du vet jag började kolla på Deadwood Jag har inte gjort det, men... Detta är för... Jag, jag, jag, uh. jag är långt, långt tillbaka skulle uh. jag börja se. Men det har inte blivit avväg. Mm. För min brorsa fick den i så här DVD-box på någon födelsedag mm. Och så har jag legat här typ. Och så var hemma någon sommar och så kollade jag på det. Mm. Och tyckte det var så jävla bra. Och så tänkte så här, fan nu måste jag se den nya säsongen på det. Nej, det lades ner. Ja, precis. Ja. Mm. Och också... det, det vår det ni ser ju filmer dig. Jag gillar den också. Ja. Och vi läste ju några nyheter att de ska göra film på gång. Jaha, häftigt. Ja. Det som är gott med det är att det är så jävligt mycket svordomar i mm. och att de ville anpassa med dagens svordomar i det för att kunna se hur de pratade då så att det inte skulle ah, låta aj. liksom säga jernsbiga. <laughs> så det är väldigt mycket fuck. Mm. James Wan kommer att regissera en ny reboot av MacGyver. De gjorde en reboot, men han har sloppat Alltså, så är det en alltså, är det en Reboot. Reboot of reboot. Ah, jag vet det det det. Alltså, men har men har de bara typ sent ett pilot av den här rebooten som var nu eller? Ah, ja, det har gått. Vi har ju sett. Allt det blir va? skulle vara samma skådespelare vad den heter. Switch din hand. Jag bara tycker om nyheterna. Jag tycker att det är så bra <laughs> <laughs> Som vad heter de? Ciscoen Marge systrar älskar. Ja. De är Aha, helt besatta utav okay. Richard Dean Anderson. Säger <laughs> han det? Äh, vad heter de? Salma och... Jag kommer inte ihåg. Salma Louise heter honom. Det är som Richard Dean Anderson. Ja, <laughs> det <laughs> yeah, är sin Homewatch i MacGyver. <laughs> mm. Brian Cranston är med Er Zordon i Power Rangers. Så där har de fått med en... Oj, Power Rangers. Det är mm. sju filmer. Och jäklar. går ut stort här. Ja, det har jag sagt förut men jag blir så trött när de går ut med en gång och säger nu gör vi sju filmer. Mm. det är lite som så... det här med Cameron att nu ska jag göra fyra Avatar här med en gång. Mm. Det är som ett band att de ska berätta hur vi ska göra en box med låtarna bara så här, men, <laughs> nej, men gör inte det. Nej. nej, precis. Gör det bra istället. För, ja, ja. istället för kvantitet. Ja. Och, och, mm. ja, Pingar, ja. det där med Power Rangers mm. kan jag kommer ihåg när jag gick på tv lite så här, att man åkte till farfar för han hade typ tv3 vi hade inte hemma så, men att svagheten deras motståndare hade varit de hade en platta på bröstet som de slog på. Har <går> ni ihåg <med> det? <snar> Nej, jag har inte så mycket powering. De bara slog så och då liksom dog de. Det är jävligt <går> dumt att de har den där plattan då, tänker jag. Vi får se om att... de uppgraderar det nu i mm. filmen eller om de kör samma <snar> <snar> grej det här. Mm. FX har beställt ytterligare tre säsonger av serien Archer. När jag här, så tänkte jag direkt på Tony, nu U. Jag gillar den där. Han Han är en sån han är grön. <coughs> nej, det, på, på det. nej, nej du, är... det är Arrow. Ja. Ah, det Archer är en tecknad serie. Tecknad spionserie serie Jaha. Han sa tydligen var väldigt bra i Ja, jag mm. har också mm. hört att det ska vara väldigt bra humor hos den. Vuxen, alltså, äh. ingen, ingen barnserie såhär. Ja. Så. Ja. Vuxen tecknat. Vuxen tecknat, ja, precis. Mm. Hentai. Ja. <laughs> <laughs> det kan man verkligen Det, det, det är precis det. Där. Så alltså, vi hoppar men... vidare på filmkorten, eller? Ja. Eller har vi något övrigt? Jag tror nog i Sverige, vad var det jag tänkte på? bara I Sverige är det väldigt mycket så att det inte är... Att, att man till och med måste tillägga det att det är vuxet tecknat. <laughs> ja, ja, om man brukar säga vuxet film, då menar man... Ja, ja. Ja. ja, men alltså typ så här i Japan. Då, mm. då, är, det, då är det helt okej okay att sitta som vuxen och sitta på en tecknad film som är liksom gjord för typ, Jag kan tycka att Spirited Away är en av världsfästa filmer. Mm. Fast typ, i, i Sverige så måste man säga... Alltså bara så att du vet att den här är för vuxna människor. Jag sitter inte och kollar på... Det är, det är inte Disney jag sitter och kollar på nej, här. Nej, nej, man måste försvara sig. För, mm. Disneyfilmer också, kan också vara bra. Ja. Det, fast det är att... Man, det skulle vara konstigt att man satt hemma ensam... Och kollade på alla din. Mm. <laughs> eller? Ja, jag vet inte. Ja, det kanske jag vet inte. och sjunga med. Ja, det visa så. <laughs> ja. ja. hur, vi, hur ska vi göra nu? Ska vi ta varsitt? Gott? Vi tar varsitt och så läser vi runt här, eller som vi brukar göra. Mm, vill jag så? Ja, då får du dra ett mm. som du läser för personen till vänster om dig. Okay. Ja, vi läser. Du och jag tävlar när. Du läser. Okej, okay. ja, jag, jag det. läser mot er. Är det... Så när jag läser så tävlar du mot Per. Ja. Okej, okay, nu ska vi se här så att... Okej, okay, eh... Så kör vi jag... Okej, okay, jag... Citat, citat, mm. citat, Jag börjar med citat här då. Mm. mm. I vilken film... Är ni med här ni som lyssnar med <laughs> ja. I vilken film uttalar en självsäker soldat, If it bleeds, we can kill it. Rolgjöret, Per. Ja. <laughs> det är jag rätt. rätt. Mm. Du kör mitt citat här då? Ja. Vilken ska jag sa i en riddligt skottfilm? Suck my dick. Oj, vad fan, vänta. Just Gustav. Ja? Det är min mor. Ja. Mm, det är från G.R. Jane. Ja. Ja, visst. Mm. Till Viggo Mortensen. Ja, det är han! Ja, mm. ja just nu <laughs> Till Aragorn. jag säger sug min <laughs> till Aragorn. <laughs> eh, Okej, okay, är ni redo? Ja. Ja. Vilken ja. filmkaraktär sa We All Go A Little Mad Sometimes? Se vilken film? Ja, oh, jag vet. Det, det är ju, uh, Henrik. Nej, fan. Ja. Är det är inte. <laughs> nej. Ja det, ja, det här känner jag ju väl så väl Antingen det är jag i Sydlandet, men det är nej, inte det, nej. det är någon annan. Oh, det är We ont. All Go A Little Mad Sometimes. Nej, fan. Är det typ? Uh, nej. Det är inte American Psycho, eller? Inte American Psycho. Psycho. Mm. Ja, Psycho är det Mm. Det är Norman Bates, Anthony ah. Perkins ah, Den känner man ju så ah, det, igen. Såhär, det igen. är nästan typ såhär, Man skulle <coughs> kunna se bara såhär, Fan, det är jag tatuerat någonstans <laughs> We all go a little mad sometimes Det är något som är också jävligt skrämmande grej jag, ah. jag såg duschscenen mm. äh, Från Psycho Och så den i så bra kvalitet Så att man bara så oh, så är Blu-ray-kvalitet Fan vad snygg, ja, den snygg, snygg scen. Jord. Och liksom musiken. Ja, det är ju så, så här. Det är en fulländad skräckscen liksom. Mm. Ja Nu går ja, vi över ja, på mm. festivaler och priser. eller? Mm. Ja. Vilken skådespelare ska ha fått flest Oscars nomineringar någonsin? Och hur många har de fått? Herregud, du, jag kan lyssna här, frågan. igen. Uh det är nästan så här. att man skådespelerskan det är svårt att gissa på nummer ja. om man inte är liksom jag säger Gustav säger Mary Street. ja det är helt rätt är det ja. oj oj, oj. Mm, det är helt skulle svårt. man se många mm. Sju nej, det måste vara mer nej jag skulle säga mindre då, fan hur mer eller mindre mer Oscar-nomineringar nomineringar, ja, nomineringar. Mm. Ja. ja ok du måste filmerna inte 17, <skratt> 10, <12. skratt> 14, upp två, 16, nej, ah, vi, <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> yes. Ja, nu hoppar vi vidare på festivalpriset. Mm. Mm. Vem var den första att vinna en Oscar för att ha porterat portrier en medlem av det motsatta könet? Vem var det för oh, du Oj, eh, Dustin Hoffman. Ja, ah, i Tutse. Nej. Det är ju tvärtom. Uh -huh. <laughs> Tutsi i Dazinokman. Fan, den har jag också hört mycket om. Men jag kände aldrig att det var riktigt min. Uh -huh. var Vadå tvärtom? Jaha, tvärtom. Uh -huh. Okej, nu förstår vad du menar. En tjej som porträtterar en man. Ja. Oj. 1982. Det är en svår fråga. Ja, det är det en tjej som porträtterar en man från 1982. Rollen hon spelar är Billy Korn. Billikon. Nej, nej. Inte. The Year of the Living Dangerly... Dangerous... The, the, the Year of Living Dangerously. Ja, tack. Jaha, inte sett. Nej, inte jag Men vad heter, vad, heter, vad heter hon? Oj, förlåt, Linda Hunt. Mm, nej, det här var helt... Uh... Oj, det var... <laughs> ja, de här är skitsvåra ibland. Ja, men det är bara gött. Fast det roligt är att vi båda svårt tänkt på Tutsi. <laughs> ja, <laughs> Uh, då kör vi festivalpriser här då. Nämn minst två av de tre filmer som Leonardo DiCaprio har blivit nominerad till Oscars för. Men ja, nu ah! har vi ju <laughs> kanske fler här då. Ja. Uh, där sa vi att de var gjorda korten. Uh, jag vet inte. Varför sa det tre stycken? Två och tre. Två och tre. Henrik då? Mm. Uh, det måste vara mm. Titanic. Nej. Var inte? <laughs> <laughs> jag med en gång. Gilbert Grape. Ja. Uh. Ja. Uh. Nu är inte det inte <skratt> Departed? Nej. Åh, där, Adam, där Eller ja, du. Nej, det är... Om inte de här frågorna innan... Ja, just det, nej, det inte. Innan Departed? Nej. men inte va? Oj. Ni kan ju fyska säga den senaste. Ja, för jag vet vi att inte är med <svans> på frågan. <skratt> Inception är inte heller med. Nej. Sen har han inte gjort så mycket mer filmer va? Nej, nej. Django. Nej. Men han är inte med Kanske inte var... Ja, var han inte det? Jag vet inte. Ska jag säga det eller ska ja. ni fortsätta? Ja, säg du. Mm, uh, Blood Diamond och The Aviator. Ja. Mm. Aviator, okej. Okay. Den var lite tråkig. Ja, kanske. Mm. Vänta Blood Diamond, bra. Django är han fantastiskt. Ja, verkligen. Det, det är sjukt att, trots att det är sånt jävla as. Mm. Det är liksom på samma sätt som man tycker att Eric Cartman är fantastiskt rolig. För att han är stöd i huvudet för att han är allting man inte vill vara. Han säger allting det är som man absolut inte skulle säga. Mm. Så att, det är, han är ju det, skrämmande där. Ju. Ja, det är, ja. Det är, det är som Alexander's large. Mm. Han är liksom också fruktansvärd för det är något man vill ju se. Man vill se det konstiga, du vill inte se en snubbe som går in, köper en mellanmjörkbetalare, trevliga tackar för sig, och sen lägger i kassan, går hem och lagar en carbonara, pussar sin fru och går och lägger sig och sover. Nej, Han det kanske var halvt tråkigt. Ja, du vill ju liksom se ett svin. <laughs> Okej, okay, karaktärer. Mm. Vad jobbar Tony Manero med om dagarna i filmen Saturday Night Fever från 1977? Jag har ju inte sett. Va? Ja, det är konstigt faktiskt. Är han riskare eller springpojke? Eller? Nej. Äh, han jobbar, ska jag säga det. Ah, Den, denna, varit... denna känns som är svår om man inte... Ah, ja. ha han han jobbar i en färgaffär. Jaha. Jaha. <laughs> det var... Jag har Nej, äh, Saturday Night Fever är också typ såhärligt. Så. Mm. Mm. Vad hette den fluffiga rasen som ger upphov till gremlins i filmen med samman? Oj, Henry. Ja. Mm. Mogwai. Ja, snyggt. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. <laughs> where did, where have you heard that song? I don't know, maybe on like 12th floor. Oh my god. It must be Gismo. <laughs> Uh, ja. uh, mm. vem, vem var sångaren som gjorde filmdebut och spelade sångaren i Tommy Dorseys band i filmen Las Vegas Nights 41 1941 mm. började kan Vart så att uh, nu sitter vi för nu kommer vi få chansen kan det vara så att mm. 41 mm. Ja men det är ju helt oönskligt äh, nej Fred Astaire nej han nej. är inte sångare han är Dan, dansare ja din Martin är så... Nej, det var ju senare 50-talet, sånt, 60-talet. Jag blev lite förvånad av... Nej, det var så tidigt. Sam Davis Jr, nej. Men det var väldigt i rätt kategori i alla fall. Dean Martin. Nej. Don Martin har han gjort. Nej, det var alltså Frank Sinatra. Åh! Fan, ja. det var ju typ så här. Jag sa alla i ja, ratpack. Jag ja, sa verkligen alla i <laughs> ratpack. Ja. Jag tänkte såhär, det kan inte vara franskt. Det kan inte vara. Men. Men, men, men. Tänk på det först. Ja. Mm. Uh, nu kommer vi till frågan popcorn. Mm. Vilken sport figurerar i både Annie Hall och Matchpoint? Gustav? Mm. Uh, squash? Nej. Men det, det, är, det är, är det tennis då? Ja. Det är ju nästan som squash utan en vägg. Ja, för de spelar, de spelar väl squash i, i Annie ja. Men de kan ju spela tennis också. Nej, fan spelar de? Jag vet Se. att de spelar squash, de men spelar de kan ju spela tennis i... med. Fast när de, spelar, de, spelar så här, de spelar både squash och tennis ja. i Annie tror jag. Det, är så det Att först så spelar han squash med sin polare. Ja. Och så, sen så kör de en dubbel tennis. Ja, just det. Så är det nog. Och i you were great. Well, I'm gonna go la-di-da. <laughs> <laughs> Då har jag vidare på min poppogård. Mm. I Point Break 1991 så surfas, falmskärmshoppas och banker rånas Men hur förklärar det sig när det rånar banker? Gustav? Mm. Är presidentmasker eller? Ja. Och just det, det är ju Nixon va? Nixon är med, det, ja. med masker föreställande amerikanska presidenter ja, just det, det var ja. alla presidenter ja. mm. Mm -hmm. jag bara slänger ut Nixon ja, men Nixon, är Nixon och Reagan kanske. ja, jag tror jag. och bara bara <laughs> <laughs> <laughs> tror jag samtidigt <laughs> uh -huh. uh, vilken satirisk spelfilm av Michael Moore blev John Candys sista roll innan han dog vilken satirisk spelfilm av Michael Moore blev John Candys sista roll oh fan. Att han, det känns som man bara gjort dokumentärer men mm det gjorde, man, man inte han, gjorde men... han den så här nothing but trouble. Nej. med Chevy Chase. <laughs> nu. Nope. Jag har sett den är sjuka sjuk. Alltså. Jag vet inte hur visat den. visat. Mm. du någon ledtråd? Uh... splash. Nej, men det här är något, jag tror det här är någon slags smörgåspålägg i norra Amerika. Spam. Nej. Eh <laughs> uh... Cheese. Vad har vi för land i Nordamerika? Amerika? Vad för land i Nordamerika, Amerika? Kanada. Mm. Sirap. Maple syrup. Oh, nej. What? Canadian bacon. Aha. Oh. Den gamla klassiska filmen. <skratt> <skratt> Shit, jag minns. Fan, sa jag att en av mina favoritfilmer som jag vill kolla på resten livet var picasso så Jag oh. menar det är Canada bacon. Du menar det, <skratt> <skratt> <skratt> Ja, det får du inte ta tillbaka. Mm. Vad är det för skillnad på Canadian bacon och vanlig bacon? Eller? Ja, faktiskt. Större, bättre. Jag, minns, jag minns att jag har googlat det här en gång. Har du gjort det? Ja, och Canadian bacon är typ vanlig skinka. Jaha, det är som inte julskinka. Och du nu använder göra det som ledtråd, men nej, kanske bara jag som vet om det här. <laughs> mm. Just kanadensare då. <hör> vilket kanidinbikan. Ja ja. Nu kommer vi till skådespelare. Vilken skådespelare gör rösten till Mambo, Huvudpersonen i Happy Feet. Nej mm. hey, det är han. Johnny, nej. You are gooding. You are gooding. Nej men. Åh det är han. Cuba Cuba Gooding Jr. Så ja. Är det? Nej. inte. inte. Det ja ge jag kan ge ett eh, hans bästa vän i mm. en film som han eh, är kompis med han som han ska utspelas samwise Gamgee sam uh, är det han är det Frodo mm. fast vi inte han <laughs> han ser inte Bra, Gustav. Ja, mm. Bra letråd. Ja. Det är ett letråd. Ja. Vem spelade Lerf Flynts...? Ja, Henrik. Nej, det gjorde han inte. Lerf <laughs> Flynt, det måste vara Woody Harrelson. Ja, mm. men vem spelade hans fru? Oj, det är ju... Just då. Ja. Är det... Love? Courtney Love, ja. ja. ja. Mm. Ett halvt poäng var. <laughs> ja. Ja. ja, Courtney Love skulle även spelat eh, Nancy i Sid Nancy. Oj. Men, fast hon är med i det som en liten roll istället. Mm. Eh, för att Det var för likt hennes heroinmissbruk och Kirk Binnen var precis dött. Ja. Det kändes inte riktigt i tiden att de kunde ha henne. Och Gary Oldman jävligt bra i den. Jag har inte sett den. Ja, han sett, sett den, den, den, den måste ni se. Mm. Är, han är fruktansvärt smal i den nu också. Eh, som också är, alltid när folk blir väldigt smala för rollerna så är det bra jobbat. Ja. ja. <laughs> Jag tänkte på det igår bara för att flika in en mm. liten anekdot, men i alla fall igår sen när vi började med på SVT och spelade in en grej mm. eh, Och så Säger eh, du bara i förbefarten ja, så ja men det var en eh, så live-sändning för Hjapten på det, med en pryll mm. eh, Och då var det sån jäkla buffé med så här godis och kakor och liksom allt sånt Mm Fast det som är. Vi ser att du är liksom så stor som Gary Oldman och, och du spelar en sån roll. Och du måste vara smal för du vet att så här, går du upp ett gram, då får du inte den här rollen. Så att du kommer till sån lyxliv där du får allting, fast du får inte äta någonting. Ja, ja. Det är liksom så här, bara så här, nej. Viljekraft alltså. Ja, välkommen till helvetet. Mm, du, ja, exakt. Fast ja, så, så känner väl alla tjejer, skådespelar tjejer. Ja. allt ja. alltid, eller? Ja. Att de har den kraven på sig. Ja, ja, jag vet inte. inte nu för tiden. Jag tror, jag tror att det är nog på både och. Alltså det är ju sån jävla viljekraft. Alltså för att komma dit är oftast viljekraft inom allting. Typ så här, för att bli en bra skådare. Läsa manuset väldigt mycket. Det är ja, Ernst och Gärdegård som pratar om det så här. Alltså, jag var envis va? Vilken det är. Ja, ja, ja, ja. Mm. Alltså det var för jag var invis Så det var mer ja, äh, kul var med. Äh, Att han inte tyckte själv att han var så bra Fast i början så måste folk Runt omkring honom börja tycka att man är lite bra och Då får man självförtroende Och sen måste man vara envis Och det är då det kan bli bra Do, mm. Det. Mm. do it, ja, just do it <laughs> Exakt <laughs> Exakt <clears throat> Ja eller nej mm. Ja det är nog du. va Nej det är du ja, just det. Ja, precis. Uh, jag i, vilken, I vilken film spelar Woody Harrelson? En tågresenär mellan Kina och Moskva. En tågresenär mellan Kina och Moskva? Oj. Woody Harrelson. Är det ny? Filmen är från 2008. Är det en nej. nej. Nej, fan. Är det Mockingjö? Han är ingen känner Nej, det råkar de i tåg. Men inte, mm. inte mellan Kina och Moskva. Mm. Nej, ingen aning. Nej. Trans-Siberian. Vet du vad jag tänkte på? Jag tänkte på så här, ah, någonting med. Jag tänkte typ på Ori Oriental Express. Ah. Något, men men eh, det har jag inte sett. Jag nej, gillar ja, ändå Woody Harrelson. Ah, ja. Vissa har skitsvårt för honom, men jag, eh, han är charmig på något sätt. Mm. Okej. Okay. Vilken svensk film nominerades till bästa kortfilm på Oscarsgalan 2010? Åh, oh, Gustav. Mm. Jag tror att den heter typ Trollkarna eller sånt där nära. Ja, jag, jag, jag, ja, den är den här Gustavsavdelningen. Men det, är någon, det handlar om en trollkarl i alla fall. Mm, den heter... Du får ett halvpoäng för det. Uh, istället för abrakadabra. Jag har sett den. Men... Mm, var den bra? Ja, för mig att den inte var så jättebra. Mm, kortfilmer har en tendens i att vara lite långa för att vara kortfilmer. Mm. <laughs> ja, men det ligger något i det. En... Det gör det faktiskt. Att bara så här shit, var inte det här en kortfilm? Det finns liksom ingen dramaturgi <laughs> i det. För det är så här, Och när man ser folks kortfilmer som de har gjort, jag vet Martin Scorseses första kortfilm det var något så här mot Vietnamkriget. Det var en man som står och rakar sig och blöder mm -hmm. sig in åt helvete. Och liksom blöder, blöder, blöder, blöder och raka sig mer och mer och mer. Mm -hmm. och liksom, den, är, den är verkligen så kort. Den är kanske så här tre minuter eller något sånt. Och det är sådana kortfilmer... Man ska göra bara säga? ska bara en snabb förklaring mm. Det är också som vad heter han Christopher Nolan har ju också någon sån kortfilm där han jagar sig själv mm. ja Doodlebug ja, doodle heter det, ja. ja, exakt. Mm. Det är också så här. Det är en bra kortfilm för mm. sen så där dagen efter ska du göra Inception. <laughs> Men min Memento var väl till så här. Ja. Efter och bara så här, shit. Och så tänker man sig fan han gjorde bara den här jävla Doodlebug grejen <laughs> och så sen så får du 400 miljoner dollar för att göra Memento. Vad har du i den sista? Mm, det var ju den här ah, Ja, ah, det, det, det är det jag snurrar väl världen mycket. Ja, men det är roligt. Jag har, jag har någon sorts anekdot på. Ja, det är ju rätt. Jag, jag, jag gillar det. Mm. Vem spelar den olycksbenägne tågresenären i Skenbart? En film om tåg. Ja, han, ja, den tror du. Det är just Gustafsson. Ja, snyggt. Uff höer jag tänkte säga Peter Dalle Gustaf Roberts. Ja landar i boktorn. Ja, ja precis. Ja, vi kör sista nu då. Ja. ja. Vilket yrke har huvudkaraktären i Leva livet från 2001? Leva livet Jag suo leva livet. It was happened to you. Ah ja. Mm, mm, mm. Robert <skratt> bara det här precis är Roberts Gustaf. Nej, jag vet inte. Vi bara visar på frågan Vad hade han för yrke ja. i leva livet? Ja men han var ju Fan var han inte skopetsare Var han inte? Han oh, inte brevbärare? Nej Han var dammsuga försäljare Oj Ja oh, det är ju Kjell Bergkvist som är det ja. Kanske Och så kommer man ut och Oh <laughs> så är den Ja Det ja, är det. i leva livet va Jag vet inte Utan som Fares, Fares eller Josef Fares gjort Jag vet inte Jo det är det nog Det är det. Vi säger det Det är, det. Det är, det är, det är han Jag är helt säker Bra. Tar hon slut? Ja, då var frågorna slut. Mm. Och som vanligt, alla vinnare. Ja, mm. ja vi håller ju aldrig det. Mm. Nej. Men. Uh. Mm. vi var lite. Eh, vi var, var okej. Okay. Ja. Storyssarna byggde upp det istället. Mm. Mm. <laughs> då har vi miniläge här. Den mm. Kolla filmen baklänges. Mm. Jag läser upp lite här. Eh, ja, en liten, Ska man gissa och säga vad det är för mm. Fast nu, jag läser upp det baklänges som man säger. Du, Aha, du, du, pr du pratar bakåt. Nej. Mm. Mm. Ah. Mm. <laughs> ah, men du kommer... Nej, okej. Natas, natas, natas. Filmen handlar om världens bästa hjärtkirurg som inte ens lämnar R efter att ha satt dit ett hjärta på patienten. Indiana Jones, and the... Ah, Ja, eh, jag vet inte. Raiders of the Lost Ark. Nej, men, nej. skatten. Nej. Det är ju ja, just Temple, det. Of ah. Temple of Doom. Temple of Doom. Ja. Ja. Ja. Mm. ja så, jag vet inte vad jag, säger. jag, jag sökte ju ändå på som, aha, så, ja, som CGI håller den idag. <laughs> Gör det. <laughs> Is. Ja. Ja. ja. den här filmen handlar om tre djur som kidnappar ett barn. Till slut släpper de ut barnet till en flod som leder till barnets mamma. Just det. Mm. Ungerboken. Nej. Det finns också en liten parallell historia om en äckare som försöker bli av med alla sina Oj, nuker. Henrik. Mm. Är det ice, Age? Ja, i ja. mm. Och sista filmen handlar om en galen pilot som räddar ett exploderande utomlandsland. Henrik, Henrik Independence Day. Ja, snyggt. De blir så glada att de reparerar en massa kända landmärken och lämnar jorden i fred. <laughs> det blir lite en historia. Ja. <laughs> Det är riktigt så här eh, trailer-trash den här familjen. Och, och, och. Mm. grejen är, i Independence Day är han den pappan som blev han då tagen av utangjordingar För att han säger det att han säger, jägar, probat mig, så Är det Dennis, nej inte Dennis, Randy Quaid? eller Är det det? Ja, det här ju så jättelänge som, som... såg den här. Mm. Som är pappan där, som att alla Jag vet att det. han säger he's a go ja. och, och så han har ju tre stycken jättesnygga mexikanska barn, har han. Alla är såhär modell, snygga, alltså, deras pappa är liksom så här, riktigt super ut och flyger runt där och sprutar gift. Ja, just det. Mm. Jag kommer knappt ihåg den här. Är han nästvis här med grästorp på torsdag nästa vecka? Ja, mm. Och så skulle jag tänka på honom att du säger: Fan, har inte han lite försnyggungar? för att de ska vara lite så här, trailer trash, liksom så här: Gad Damn Sis! <laughs> som är bara så här, De är snälla och jätteduktiga. Och, mm. Det kan man vara, trots att man är längst ner i samhällets botten i södern och har en pappa som är helt loco-banana <laughs> du Ja, mm, var... Ska du Ja, behöver vi förklara detta? nej nej det är typ så här, äh, ge det, ett exempel en tagline körd genom Google Translate typ ja. Okej okay, så är det vad en tagline är Ja, ah, det är som, eh, som står historien på upprepar sig själv på Titanic 2 ja mm. ja precis mm. <laughs> uh, pappa du var som en far för mig det svåra de här men är det en tagline alltså? daddy ja. you were like ja uh, uh, mm. <laughs> är det Star Wars nej Ja, nej det är inte men det var rätt bra <laughs> uh -huh. det kunde jag ha den Eller, fan, det skulle ju kunna åka... Det låter som med en... en komedi. Ja, det det. Men Will Ferrell. Big Daddy. Mm. Nej, men... Äh... ska jag inte barnen. Nej, den är nyare. Det är två stycken som åker på en Eh uh, Nebraska? Nej. Nej. Nej. Uh. Pappa. Ja, vi tar strykjärnsmannen igen då. Och så han med skägg i... Uh... Jaha, det är den dude date. Ja, oh, den, är... Och... ja. den är... Vad heter han? Mr. Stark. Ja. <laughs> mm. Men fan eh, Jag tänkte på det här, eh, Med oh, Snö in på <laughs> Men, <laughs> okay, eh, eh, I Blackadder mm. Då blir han ärkebiskop I ett avsnitt Black Adder blir det för att Hans pappa vill då Att om han blir ärkebiskop Så får han mer land liksom, mm. Och mer makt Och då oh, Vad heter han eh, Blackadder, hans karaktär. Han heter Edmund, heter han. Mm -hmm. Oh, Edmund. Thank you, my son. Thank you, father. Och så kysser han, hans, han Och sen så blir det tvärtom. Thank you, father. Thank you, my son. För han är ju så att han blir också far. <laughs> my son är så jävla. Thank you, father. Thank you, my son. Oh no, thank you, father. Thank you, my son. <laughs> Jävligt dum scen. <laughs> Den mest oväntade komedin någonsin tänkt? Det handlar det om en mest burk. burk. Det handlar om en burk. <laughs> Oj. En uh, burk. Big Lebowski. Nej. Den mest oväntade komedin. The mo Någonsin most unexpected thing. comedy ever. Ever imagined. Nej, nah, det nah, det, uh, det handlar om en burk. <laughs> <laughs> det handlar om det sig som vill så... bli gravid. Och så handlar det om en burk. Och hennes kompis. Det, ja, det finns så många filmer så att välja mellan. Jag vet inte vilken burkfilm. <laughs> På svenska heter den pappa på burk. Ja. På The Switch. Nej, det är... Det. Det, oj, nu, shit, nu är du är och, Nu är det obskira filmen. Nej, nej, nej, nej det är Jennifer Gennifer och han i... Åh, vad Rusty oh, Development. Shit, nu ja, oh, shit, mm. ah, okay, nu är du nere och rotar. Ja, Batman. Jason Bateman alltså. Okej, nu är du nere i rotar Är det någon röd tråd idag, eller? Jag vet inte riktigt. Kanske. Mm. <laughs> han brukar köra någon röd tråd med den här. Jaha, shit. Men jag har inte kommit på någon än. Hon är den hetaste saken på åtta jul. Sista. Det <laughs> Oj, det här måste vara Mad Max. Är det också bra? Men. är åtta. Ja, det passade ju då som. Men det är inte. Sen jag tror nog lite inlines fast äldre inlines. Ja, ah, Hon är rolligare så är ja. det är Buggy Knights. Nej, äh, lite nyare. Lite nyare som rullskridskor. Ja, det var det lite svårt. Någon rullskridskor. Det finns en rullskridskor sport nu som är hyfsat stor. Roller Derby? Ja. Heter filmen det? Nej. Men det handlar om roller Derby. Oh, det ja. finns ju också så många roller Derby-filmer. Jag har sett det senaste, jag vet inte vilka. Okej, Whippet. Alltså Wippit. Vad ska vi pratar om? Jag vet vad inte, inte, jag jag vet inte, vad, inte vad, vad det här är för jag tror. Nej, jag har en till här. En natt är allt som står emellan den och frihet. Men det kommer bli en jäkla natt. Date Night. Nej, jag, jag har en. Night and Day. Jag har, en, jag har en, en original tagline här ja. mm. som var rätt bra. Vampires. No interviews. Ja. Ah, interv äh, vampires bekännelser. Nej. Utan det här Indiv scenarie, det är senare. No interviews. Ja. No Aha, interviews. No interviews. Vampires. No interviews. Fan vad vill man inte säga en bekännelser. Jag har aldrig varit så svårt. Nej det är... mm. Mm. Jag t -t tänkte att det var en Nor Noru -Nor som satt här. <laughs> Första <laughs> Men... delen av filmen är lite allvarligare. Mm. Sen ballar du ju rätt mycket när de kommer till en väldigt speciell bar. Jaha, är det... där Dusty då? Ja, snyggt. Oj, just... snyggt. Bra. That's jag har ingen aning om vad kopplingen är. Ja, media gjorde dem till, till världsstjärnor. Uh, det är ju någon Bonnie i Clyde, så det är Natural Born Killers. Ja, så. snyggt. Mm. Snyggt. Och den det, röda tråden är... Jag har ingen aning. Hur var man lättast är det om man tänker på den sista filmen? Nej. Woody Harrelson? Ja, fast den kvinnliga... Ja, ah, ah, ja, det är ju Vad heter hon? Juliette Lewis ja. Hon är inte så. Hon är inte med så många. Var inte hon är inte. Så, hon spelar mest små roller, roll, ja, men bra ja. roller. Jäkla bra roller. Hon är, ja, hon är grym och så sent och låg. Alltså allt det. Det, mm. men det. Då tar vi bort det här. Fast jag har, fast jag har någon tanke om att. I skämtet i Scientologerna Scientologerna no. Börjar prata varmländska <laughs> Men skämtet i Scientologerna Är mot oss Liksom att de driver med oss Att vi tänker såhär De är dömme i huvudet fast egentligen bara De vet om det De De är så rika till slut så här, Hur skulle vi kunna ha det kul ja, vi, det hade ju varit vi, vi tar Ron L. Hubbards eh, bok Och så gör vi det till en religion Och så lurar vi bara skiten ur de människorna Som är fattigare än oss kan mm. på, ja. <laughs> så, vi så gör folk till kommentärer blir arga Och så, typ, så här, sitter vi och gör en massa konspirationsteorier och Så sen. Så var jag klar Ja. Och filmläxa du... hade vi ledigt Vi tog ledigt från filmläxan Till det här avsnittet Ja, ja men fast vi... vi fick en ny läxa Vi fick en ny läxa från en lyssnare men den har inte hunnit se Nej från Lukas Ja. Mm. Vi, vad hette den The Taking of Det beror någonting Ja The, the of Of the Bro. Taken of the Bro. Nej, Deborah... Do you want to take it, bro? <laughs> det är en fängelse, a rape, a rape and revenge-movie. Uh. You want to take it, bro? <laughs> mm -hmm. I'm telling you. <laughs> Vi lägger till den till och ser den till nästa gång. Mm. Plus om Henrik har till oss. Oh ja, jag har en som jag har funderat ut här. Mm. Jag vill att ni ska se Nikita. Mm. Utav Luke Besson. Mm. Mm som ni kanske redan har sett. Det ja, jättelänge sedan så det kan vara kul att se. Om. Det var jag har sett remaken mer. Ja, den, mm. den var inte S alltså, Nej, den gillade jag när jag var liten, men ja. det var ju... Vad är kodnamn Nina va? Ja. Mm. Mm. Jag har ju en känsla av att Nikita är bättre. Puff, fantastiskt. Det ju, får jag säga någonting. Mm, det, det är mycket så här eh, cinemadeluck. Eller liksom Luke hade gjort Subway innan. Mm. Och så sen så är det ju... Efteråt så är det också en också fantastisk film. Mm. Det är stora blå. Det är ju också såhär... Helt utmodentlig film. Och så sen gör Nikita. Som också Erik Serra gör soundtracket till. Så att det är så Ja, han gjorde det till Legambly Le också. Ja, ah, det är sån jävla... Det är nästan så här, Nästan att musiken är lite så här, Dålig på ett jävligt bra sätt. <laughs> det <är så laughs> Lite så... cheesy eller? Ja, ah, men det är typ så här, som John Carpenters musik. Liksom. Ja. Så här, Alltså, John Carpenter gör ju all musik själv också. Mm. Jag Eller inte för att Eric Serra har gjort Luc Bessons filmer. Men det finns någonting jävligt naivt i det som blir jävligt skött. Mm. Det känns som att Eric Serra och Luc Besson börjar på det. Och så sen mycket att eh, Luc Besson är besatt av vapen på det sättet. Är det små detaljer i vapen Naha. i filmen. Mm. Så att det. Eh, någon pistol som man skjuter med som i verkligheten kostar typ så här 500 000 dollar eller något sånt det är sånt som faktiskt som inte ens finns på Wikipedia okay. det är sånt som du bara hittar på själv. <laughs> <laughs> Nej, men det är next real du ja. hittar ju en sida på internet en IMDB fast för vapen ja, jag kommer inte hitta var enda vapen som varit med i en finns på den här sidan mm. Jag kommer inte alltså förrän. Nej, mycket. jag kommer inte heller ihåg, men det är en amerikansk podcast. Ja. Uh, du, pratar filmer. Du vet, det finns ju en vad heter den Leadköping. Han ja, som har gjort någon sån här ninja film Mats Helge? Ja. ja. Mats vad heter han Mats Helgolsen. Mm. Ja. ja. Han har gjort någon sån ninja-film med ryssar. Russian Terminator? Ja, ja det kanske heter Vi hade det som också. Den har jag på DVD. Ja, då, han, då de har fel vapen, vet jag bara. Att det är så ryssarna har. Typ, så här. De har såna vapen som ryssarna inte har. Det är en nördfakta i det. Ja, men sånt lite kul. Ja. Ja. Egentligen så kan det vara jobbigt egentligen, när man sitter på IMDb. Man blir sugen om man gör det. Men man skäms lite när man kollar på goofs. <laughs> ja, men, jo, men det har jag också varit lite besatt av nästan. Mm. Eller, ja, jo det är goofs och uh, easter eggs och sånt i filmerna. Som mm. in på ju mellanåt. Ja, men det är ju lite roligt. Att mm. uh, Well, when they had that American flag, they only had 39 stars. <laughs> <But> that's impossible, <laughs> because, man in the time of the vet, om man sitter så här Hmm, där har de rätt det Fast det är alltså någon som måste bara stanna bilden För att räkna alla stjärnor, Bara så här No, no, no, no I'm government no. Oh. oh, you need an account to sign in To international movie database Well, then I started an account You need an email address And I started that Okay, and now I've ni need to become a proud så de sitter där alltså fyra timmar bara för att säga. Well, and it's only 39 stars. <laughs> jag, jag tycker det är så gott nyarbet så det får man gärna fortsätta. <laughs> ja, ja, ja, jag älskar det. Oj, jag Ja, <laughs> <glamp. laughs> men den tar vi igen. Ja. absolut Det kan bli kul att se om. Mm. Pratar vi pratar lite om det nästa Ja. Fantastisk film. Har vi sett några filmer då? Ja, har, du, har Henrik sett något nyligen som du vill prata om? Någon film som jag sett nyligen så vi pratar prata om. Uh, vilken fan kan jag ha sett nyligen? Jag kan hoppa vidare. Jag kan mm. hoppa, ja, sitter jag tänker lite. Ja. Mm. Jag har sett The Man with the Iron Fist från 2012. Mm. Mm. 5,4 på IMDb. Mm. Det någonting ni har hört talas om? Oh, ja. Jag jag har gjort det. ja, Jag vet till med soundtracker. Rissa som har gjort soundtracket. Alltså, det är Thomas man ska uttälla. är ja, han är med. Mm. Han har även gjort soundtracket till Kill Bill. Aha, det är den enda aha. som har fått... Förutom då... vad heter det? Han, Robert Rodriguez aha. och Rissa är de enda som har fått... Och Morricone Är de tre enda som har fått göra musik till Quentin Tarantino. Mm. Och Quentin Tarantino <laughs> är producer till äh, The Man With Iron Fist. Uh, det vet jag faktiskt inte. Mm. <laughs> det kanske är en... Är... Också väldigt bra eh, soundtrack till. Ja. Mm. Uh -huh. Jag tänkte jag inte hon riktigt på det kanske. Dun dun dun dun dun dun dun, dun Sålde <laughs> <laughs> <Sold> in där. <there. coughs> ja verkligen. Ja ah, vad heter han? Rissa. Rissa. Så so att a Ja ah, mm. det hade jag uttalat mm. han. <laughs> det var inte att du var med. Det mm. finns också en. Fan vad jag... <laughs> Men vad heter den. Vet du, Den här. Coffee and cigarettes. Ah, Jim, Jim ja. Jim Jarmusch. Mm. Med den med Bill Murray. Det är Rissa med. Ja. Ah? Mm. Ja. Du har det sett det var, det var det var så... den med den här. Ja, ah, det är vi Du har sett så många filmer. Ja, det finns ju. Den bästa är ju med Tom Waits och Egepopp. Ja, ja du har ju den åsikten. Och så sen så finns det den med Steven Wright och vad heter han som är. Det djupa livet, han är den italienska. B Ah. Robert ah. Som är helt galen helt <snittills> Som pratar väldigt högt hela tiden när jag pratar Hello everybody <laughs> jag är så tårig, För jag så jävla mycket Ja det är så kul att filma den, den ah. delen bara. Mm, Ja det är det. Rissa hämnas med sina hjärnnävar mm. Och eh, tagline till den här You can't spell kung fu Without the f and u mm. <laughs> ja, det är lite som expandables Alldeles för överdriven ah. Massa saker som händer hela tiden Jag har bara skrivit lite snart. Sex mm. av tio saxpistoler till Järnävar. Mm. Vad heter han nu? Och gladiator. Russell Crowe. Mm. Han är med? Russell är ju också med. Ja, det är hon också. Mm. Så är det många fått in... Mm. Jag, jag, jag gillar kungfu-filmer. Ja. Okej okay, var den. Men det kommer två. Jag, måste, ja. jag tror jag måste se den också. Mm. Eh, ska jag ta en också, eller? Uh, ja, går ja den, jag kommer på en ja, uh, The Master of the Flying Guillotine. Oj <laughs> vi pratade om kom in på Kung Fu, så uh -huh. uh, det handlar ju då om den här mannen då som har två lärlingar. Detta är alltså, det finns en prequel på den så kom in efter då. Men detta börjar med att han har två lärlingar som har blivit dödade. Han är uppe i bergen och tränar liksom så, här, så här, riktigt långt vitt skägg eh, Hong Kong style och det säger såhär så, det låter precis som Kill Bill 2 så här. Mm, och han får liksom en duva med meddelandet, han är blind så att han läser liksom det med <laughs> fingrarna på en träbit ja. och så sen bara känner han är att hans två länningar blir dödade av en man med en arm och en äh, flying guillotine är ett vapen i mer kungfu-filmer så som är liksom, det vad ska man säga, det är som en liten kåpa och så hamnar han på huvudet och så drar man åt och så flyr huvudet av. Fast han är blind den här snäppen, fast han har också det här så att han kan hoppa hur högt som helst. Och soundtracket till den är bandet Noi bland annat, varje gång han syns så att det är så jävla mörkt. Och som också de använder i Kill Bill Noi, just den låten. Och så sen är det alltså här Mästerskap i Fighting. Mm -hmm. Och är den, den, är jävligt cool Ser den, The Master of the Flying Guillotine den mm. <laughs> ja, är men Det är ju någonting med kung fu-filmer Att du ser Det är många fighter på vägen Att du träffar, som i Kill Bill mm. det är, Kill Bill är ju verkligen som en kung fu-film Att du ska liksom Du ska gå stegarna upp Mm Jag tycker det är så gött Att de blir kompisar eller pratar med varandra och sen... <går> <går> ja, ja, ja. Det och de pratar, ja, det är som närbilderna och de pratar... Som du säger, liksom, det är helt fantastiskt. Jag... Det finns mycket, mycket, mycket kungfu-filmer där ute och de finns på Youtube och de är oftast dubbade och sånt. Fast det är skitsamma. Mm. Fast hittar man dem på japanska är det härligast. Det är för det då. ja, precis. Clementine, eller vad heter det? Ja... <går> <går> Mm. Uh, jag har sett en film på Netflix som heter Eris Widerda. Mm. Eller Lucus Back heter den på engelska. Den är från 2015, regisserad av da David Vnent med Oliver Masucci i rollen som Adolf Hitler. Just det. Ja. Oj. Som uh, vaknar upp. Det här sen igen. Han vaknar upp, jag tror det är 2014, i en buske i Berlin och vet mm. inte vad som har hänt. Den här är Den här recenserar du på filmtopp också va? Mm. Ja och, um, Han vandrar ju omkring där och undrar vad som har hänt Han är ju rätt förvirrad mm. Kan man ju förstå ja. Efter en stund så stöter han på en um, En filmare som precis har fått sparken Från sin tv-kanal Han är ute efter ett skop för att få tillbaka sin, sitt jobb Och så springer han på Hitler mm. Och det är ju en ganska säker grej Så han går och tar med sig honom till filmbolaget där och, mm. Eller tv-bolaget Och visar upp honom Och eh, rätt så snart så är ju han eh, Hitler är ju Tysklands mest lysande TV-stjärna som är med mm. alla talkshows och, och han, han, han har ju precis samma agenda som han hade 1945 när han var mm. Men all, men alla tror ju att han är en, en komiker liksom. Aha, han blev nedfrusen och sånt eller? Ja, det förklaras aldrig riktigt. Han vaknar upp med några rökmoln omkring sig så det är väl någon tänkt i bimastiken och, och att han är väldigt flamboyant gay. I spritsen dicht juden joden. han det blev springtime för Hitler Ja, just det. Mm. Nej men faktum är faktiskt att uh, han och Oliver Masucci han uh, han gör faktiskt en riktigt bra Hitler mm. och en ganska så ja. seriös. Är det en ond Hitler? Är det som ja. dags Hitler liksom? Ja, men när man har gjort om de har försökt göra dem ganska verklighetstrogen, så tror jag. Mm. Har man gjort honom, för att äh, om det skulle vara runt 1945 som han försvann då, Hitler, mm. då var han ju rätt gammal och hade mycket så här. Han hade ju lite så här Parkinson och dåligt. Nej, nej, det har de inte. Här har han så här, här, Han är väldigt förrärs och ja. ser kanske lite för ung ut mm. men... Uh, Så, ähm... I slutet, vi slutar med att säga att det är Charlie Chaplin. <laughs> ja, precis. Det hade varit. Med. Nej, men. Äh... Oh, Jo, Don't Coffee Chaplin. Jag <laughs> <laughs> been such a swine. <laughs> ja, ja. Nej, men äh, den här filmen är väldigt ojämn tycker jag. För att äh, vissa delar är filmade liksom som bårat. Det mm. är för att det är dokumentärt att de går runt bland folk, riktiga människor. Ja. Och tar fram deras äh, reaktioner som. Som är både komiska och rätt så läskiga vissa grejer. De, de, de, ja, de tar fram mörka sidor i folk när han kommer att börja prata med dem om, om eh, dagens samhälle och sådär. Och de håller med honom och sånt? Ja. Oj, oj. Oj, det är... Ja, du... Det... Eh, så de delarna var faktiskt jättebra. Men sen resten är ju helt regisserat och med skådespelare och, och en ganska fjantig story som jag inte mm. tyckte var alls rolig. Så hade man mer hållit sig till den här eh, Borat-varianten och kört på den Så hade det okay. blivit en riktigt bra film Okej, okay, det är en komedi mm. ska vara Det är okay. det. Men man sätter ju ofta skrattet i halsen Som man säger mm. ja, men det är... Så uh, den är För just de delarna är, är rätt så intressanta Och bra, men uh, överlag så den inte, Höll den inte alls Man låter mm. rätt intressant mm. Ja, idén är ju rätt ja. så, man kan ju säga att idén är Intressant, men det är ju en ganska enkel idé ändå. Mm. Man kan ju gå att tänka om Hitler vaknade upp idag. Mm. Och så hittar man folk till gamla tyskar. Mm. Mm, det, det är lite... Mm. Så jag vet inte. En, det är ingen rekommendation direkt. Mm. Fast jag ändå så kan man se den. Har man det. Nej, men det är ju bara för de här delarna som är bra. Och då kan det man se på Youtube. Ja, mm. kanske. Du kan se de sammanklippt versioner. <laughs> det är också att det finns någon som nu antagligen sitter och klipper ner de bästa oh. delarna- och lägger uppe på Youtube- trots att de själva har sett det. De vill bara dela med Superfan sig. Super fan cut. <laughs> du vet, det är också att- om man hittar en film, vi säger till exempel så här, The Master of the Flying Guillotine, mm. till exempel. Du köper den från Amazon, mm. får hem den- och mm. bara säger, yes, nu har jag den. Då har man den hemma. Och så tittar man på den, men man vet att man har den själv. <laughs> men sen så finns det någon som är lite bättre- de bara såhär, nej fan, jag ska lägga in den i datorn. Mm. Starta ett Youtube-konto. Lägga ut den. Mm, jag De bara här att orka typ såhär och sprida det. Mm. Att någon tar sig till det. Jag skulle aldrig orka det, jag är för lat. Ja, det är man. Så här shit, alltså det här kommer att ta tre timmar utav min dag. <laughs> och lägga upp den här. Sitta och vänta. Åh, oh, nej. De är väl, väl, verkligen benägen att andra ska se den. Mm. Ja. Det är ju också på något sätt att de har ett hjärta av guld mm. på det. Let's Be Cups från mm. 2014. Mm. 6,5 på IMDb. Är det någonting jag sett? Nej, men jag vet vad det är. Jag gillade det så Ja, eh, Två män leker 20 polis. Fake Cups, Real Trouble. <laughs> det var riktigt rolig faktiskt. Mm. Eh, får nog se fler filmer som har lite lägre betyg. <laughs> ja. <laughs> Jag gillar den. Mm. Jag har ju en sån här magisk gräns att jag, oftast så vill jag inte se filmer som har under typ 6,7 eller något. Så jag hamnar ju under och tyvärr. Mm. Jag tror är vissa filmer som har riktigt dålig betyg kan vara bra. ja Ja, mm. precis. Antingen får man gå över 6,7 eller så mm. man gå under 3,0. Eller under 6,7. Mm. <laughs> ja, ja. ja. men den, den var riktigt rolig. Mm. Mm. Ja. Så... Jag brukar ju gå efter Rotten Tomatoes. Mm. Mm. E det det brukar oftast ha... Mm, brukar stämma bättre. Ja, faktiskt. Mm. Jag tror man måste se dåliga filmer för att kunna uppskatta de bra filmerna. Så här. Mm. Mm. Och Rotten Tomatoes har oftast att... du kan man gå ifrån vad folket gillar och mm. vad kritikerna gillar. Ja, ja precis. och när man... tror de har börjat med på IMDb. Med, ja, nej, de har nej. ju metakritik-betydelser. Ja. Ja. ja, det är ju bra som fan. För att... Mm. Annars så. så um, ja, ja. Ja, men om man till exempel går in och kollar så nya sup de får ju typ 9,0 när de släpps. Mm. Och så kommer de kritik så har de kanske 30 och 100. Ja. Och så, kanske man börjar ana att det kanske inte är riktigt. Ja, ja, exakt. Det är så här, någon på Youtube-snubbe som hade gått igenom Akira Kurosawas eh, stil i kompositioner och dramaturgin i scener och sånt. Mm -hmm. Jämfört med eh, Avengers. <laughs> vet, här, han visar att... I till exempel de sju att Hur publiken eller hur personer i scenen vände sig mot honom. Hur regnet föll bakom. Hur flaggan symboliserade någonting. Hur han gick. För hur han klippte perfekt. Hur han kom till kameran. Hur han zoomade. Att allting hade en betydelse. Ja. För det dramaturgiska. Och så visar de så här. Now let's look at the Avengers. <laughs> Och så bara så här. This scene is just talking. They talk and they cut here de don't cut for any reason whatsoever, and now they cut, and now they cut, and now they finish okay. talking. <laughs> så att, det är ju den här grejen att, de görs det görs med väldigt många kameror och Avengers, mm. det är liksom, det är action och sen så, de berättar någonting som är viktigt för att, bara för att få fram handlingen ibland. Mm. Det är inte dåligt med sådana filmer heller. Nej, men nej. Men, men är det, som du säger, att Mm, ja, ja fan. Ja. Ibland så är Det är inte så gärna att man gärna kan orka med en Akira Kurosawa-film på en söndag morgon. De jag... är sjukt snygga också. Här. Ja, fantastiska. fan Ran köpte ju nu på DVD igen. Det är min favorit. Ja, Kurosawa. Helt fantastisk Du vet när han gjorde den varje varje scen... Att han ju målat som en tavla. Att han, mm, han, det. det finns ju inga närbilder i hela filmen. Nej, ja. jag gillar att han gjorde, han gjorde ju... Kagemusha gjorde han ju innan. Ja. Och han gjorde han ju typ som ett screen test för att göra Ran, har jag hört. Ja, Liksom som ett test bara för att göra den riktiga... Vad heter det? The Shadow Warrior? Mm. Vad heter den? Nej, Sp den heter det. Spök. Spökgeneralen, spökgeneralen nej. heter det. Mm. För att Kagemusha är ju en, en, en dubbelgångare. Ja, no, okej. Okay. Jag har sett så många filmer av Han. Ja. jag, jag borde göra? Ja, fantastiskt. Sju samurajerna. Ja, också. den har jag sett. Jojimbo. Ja. Den har jag inte mm. sett. också bra. Ja. Ja. Mm. Varje person hade något tics som verkligen förklarade så att du visste mm. vem det var. Ja. När du filmar något ifrån att ja. du har så här lite... Det är detaljer. Ja. Man får in det Och som man kan se det anime, att mm. karaktärerna mm. har någonting speciellt. Mm. mm. Så, som, om en, åh, Fan, snurrar jag vidare. Men Daniel Day-Lewis, att han haltar i varenda film man har fått en Oscar för. <laughs> Förutom My Left Foot, då, då, inte då kan han ju bara använda ena foten. Ja, just det. David mm. Blood haltar. Mm. Guys New York haltar. Abraham Lincoln haltar. <laughs> Smart. Mm. Smart knep. Mm. Nu sitter jag och tänker om Leo haltar i en Han har lite grann. Mm. Ja, det är, mm. Kanske Ja, mm. det, det kanske är... Ja, ja men, du ska, men visa, du ska visa dig du ska vara svag. Ja. Fast ändå vara övermäktig. Jag måste... Ja. Så, jag tror vi får avbryta här, för jag måste hem och ge mamma bilen. Mm. Ja. ja. kommer hem. Ja, nej, men vi, jag tycker att vi har uh, diskuterat uh, väldigt intressanta diskussioner. Ja, ja, fan, absolut. det här var skitkul. Ja. Så jag och, skulle kunna sitta här i segment var... Flickchart fick vi skit i för det var skogsinternet uh, här. Ja. ja, det är. Varsåg ja. skulle kunna sitta hur länge som helst Ja, jag kan så att ja, ja, Men kan... är jag jag har inte så mycket mer. Jag hade ju några filmer till här men de kan jag spara till nästa gång. Ja, ah, det är samma här. Mm. Mm. Veckans fråga har glömt att fråga ju inte. Aha, så Vi säger här kommer Jontis fråga. Om inte så... Jont har frågor så Du eller eller ska, vill du ställa en fråga till våra lyssna Jag ska jag ställa en fråga till lyssnarna. Vilken är den bästa Det Har ni haft den frågan? <laughs> <laughs> <här> har vi, haft det? <laughs> <här> oh, Nej, det, vi inte haft den? Jag blir osäker. Vilken är den bästa McGuffinen i en film? Jag tror inte att vi haft den, men vi har pratat med gjort. Vilken är den bästa McGuffinen? Det var en bra fråga. Kan vi nå in oss alltså? Du eh, ja. kan nå mig på @henriknyblom på Instagram. Och där brukar jag lägga ut allting. Ja. Mm, det kan man sen så heter jag likadant. Han säger bara googla. <laughs> Vad var det för avskeds? Nu skulle du upp, eller Ja, Jag ska ja, ju. Ut på utbudet med Karl Stanley, Sandra Ilar och Peter Brystov. Eh, det står också på Instagram alla datum. Ja, du håller med. Bra. Det har finns det. Kom och kolla på Stand Up så där ska jag om. Varför kubb är så mycket för män som gillar att gå runt i foppatofflor och gillar att grilla. Fast de kan <laughs> ingenting annat annat. Ah, kul. Jag är lite teaser. Ja. Jag gillar vi. Perfekt. Är det något annat du vill prova eller? Nej, nej. Fan, allting som det där finns där ute i eten. Men ja. kolla kolla också. Vi kolla på en kortfilm som vi gjort. Vi i är väldigt inspirerad av Jean-Luc Godard. Eh, franska nya filmer. Finns det på Youtube? Ja, som mm. vi, skick, vi skickar in den till SVT fick nej. Nej. Ah, ja, det måste jag få på mm. ja, Men är det matt <laughs> det är <en> <laughs> det är <en> <laughs> det är en komedi väldigt inspirerad utifrån nya vågen ja. eh, Var ligger den på? Ja, den ligger på uh, min Youtube kanal Spice mm. Spice jag har det tillsammans med komikern och skådespelaren Thanos Fotas. Mm. Kul. Mm. Och nu ni på filmpodden.se, facebook.com/filmpodden, ett filmpodden, ett glashjälp och ett per-76 på Twitter. Mm. Och sen har vi Instagram där också. Så. Mm. Tack och, hej. Ja, ja, tack och hej. hej! Tack och hej! Tack hej! Kul att lyssna. lyssnar! Vista, baby!